Evanghelia după Matei Capitolul 13 În aceeași zi, Isus a ieșit din casă și ședea lângă mare. O mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să într-o corabie. Iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pilde și l a zis. Iată, semănătorul a ieșit să samene. Pe când el, o parte din sămânța a căzut lângă drum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 Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ați înțeles voi toate aceste lucruri?" i-a întrebat Isus. Da, Doamne," i-au răspuns ei. Și el le-a zis. De aceea, orice cărturar care a învățat ce trebuie despre împărăția cerurilor, se a seamănă cu un gospodar care scoate din visteria lui lucruri noi și lucruri vechi." După ce a sprăvit Isus Iisus acestea, a plecat de acolo. A venit în patria sa...